És divendres 5 de juny i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell us explicarem que l'Institut Català de les Dones calcula que la línia d'atenció a la violència masclista ha rebut un 88% més de sol·licituds durant el confinament. Ho comentarem amb la Mònica Tauster, regidora de Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament de Palafrugell i la responsable de l'Espai Dona Palafrugell, la Sònia Viboles. Us recordarem en aquest informatiu també que les AUS i el Suro són els protagonistes al Museu del Suro fins al proper 25 de juliol en l'exposició de Jaume Ramot i Sergi del Rió. La informació comarcal ens portarà a explicar la represa de les activitats als serveis externs i urgències de l'Hospital de Palamós. Ens explicarà la directora assistencial del CIBE, la doctora Anna Rivera. També us recordarem una informació que vam donar-vos ahir, en el que us ho explicàvem que la Residència Palafrugell Gent Gran encara a la recta final de la pandèmia ja només queden 6 ingressats amb COVID al Centre Residencial Palafrugellenc. I tancarem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell posant-nos en contacte amb la Fundació La Caixa i és que han creat el Jardí de la Dorothy un espai de relax i lectura als jardins de Cap Roig Ens posem en contacte amb el director dels jardins en Josep Ullé Comencem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui divendres 5 de juny i ho farem explicant-vos que l'Institut Català de les Dones ha registrat un augment del 88% d'usuàries i usuaris que han utilitzat la línia 900 contra la violència masclista. Per comentar aquestes dades, ens posarem en contacte a continuació amb la regidora de Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament de Palafrugell la Mònica Tauste Bon dia, Mònica. Hola, bon dia. I també tenim a l'altre costat de la línia telefònica també a la Sònia Biboles de l'Espai Dona de Palafrugell. Bon dia, Sònia. Hola, bon dia. Doncs comencem comentant aquestes dades que teníem o que hem anat sabent aquestes, aquests darrers dies al voltant de l'augment de, de trucades a la línia 900 en aquest període de confinament han augmentat i molt, eh, Sònia? Ho, ho heu pogut també corroborar eh, directament amb l'Institut Català de les Dones, vosaltres? Sí, sí, sí, l'altre dia vam tenir reunió i, i han augmentat un 88% les trucades o l'ús de la línia 900 perquè es podia fer mitjançant trucada WhatsApp o, o es pot fer encara i, i per correu electrònic. Uh -huh. Sí, um, ha sigut un augment molt important. Crec que s'ha fet és un telèfon... Que, que gestiona directament l'Institut Català de les Dones i de la Generalitat de Catalunya uh -huh. i crec que han fet una molt bona campanya mm, per ha, ha estat molt visible a mitjançant diferents campanyes no? l'establiment segur també era una campanya que no es feia difusió de la línia 900 eh, però la intenció era poder arribar eh, a, a, a, a tots els mitjans, a totes les llars no? perquè ja que havia aquesta situació de confinament i, i no hi havia accés als serveis, no? que habitualment les dones poden accedir, encara que nosaltres també estàvem oberts telefònicament, però potser hi la percepció doncs, de que no, no tenia tant accés i ha, i ha sigut una bona manera eh, de tenir un suport i estar en contacte, no? i que hi havia professionals a darrere que han pogut atendre, que han pogut donar informació de serveis, no? han pogut fer seguiment o han pogut activar recursos d'emergència. Mm -hmm. aquest, aquest augment de trucades, al final podríem dir, té dos costats té dos cares de la moneda no? un que podia ser el positiu que és el que comentaves tu no ara que, que moltes dones segurament han conegut aquest, aquest servei i de l'altre doncs, aquest augment de trucades 88% és, això són moltes trucades per tant denota que, que, que aquesta situació que han viscut les dones durant tots aquests mesos de confinament també ha estat, ha estat dur, no? Eh, segur que sí Uh, moltes situacions um, que han quedat en, en, i, i moltes que no coneixem, perquè aquesta és la, la, la, una dada visible, no?, que ens ha, ens ha fet veure, ens uh, uh, ha fet visible, no?, aquesta invisibilitat que tenim de la violència masclista, no?, però, clar, a la vegada, moltes altres han quedat uh, um, invisibilitzades, normalitzades, més normalitzades o això, uh, sí, hi ha hagut que hi ha hagut patiment i i aquesta situació de no, el fet de percebre que jo no puc sortir que els serveis estan tancats que totes estan tancats, que a més a més tinc fills i filles que tampoc poden sortir malgrat que els serveis estaven oberts doncs segur, segur que hi ha hagut molt de patiment uh -huh. Des de casa nostra, malgrat que no, encara no s'han facilitat les dades no? de, de, de quantes persones eh, d'aquí de, de Palafrugell han utilitat aquest, aquest, aquesta línia, eh, doncs, eh, no ho això, des de l'Ajuntament també s'han fet o s'han promogut moltes campanyes o s'ha ajudat a fer a difusió d'aquestes campanyes de la línia 900 i de l'Institut Català de les Dones per, per, per donar a conèixer també aquest servei. Oi, oh, Mònica? Sí, vam fer allò uh, d'establiments de segurs, uh, tot xarxes socials i, bueno, ja per tot estàvem amb, amb la línia 900 sobretot i també els telèfons d'Espai d'Ona. Mm -hmm. Al final ha estat eh, posar una miqueta aquests recursos a la base d'aquestes dones eh, i també doncs, seguir en la línia no? de, de, del que el municipi vol ser i del qual està treballant durant tots aquests anys, eh, des de fa uns quants anys, intentant doncs, mostrar aquesta, aquesta... o fer visible no? que, que hi ha aquesta violència masclista encara. Mònica. Sí, i tant. Uh, evidentment, o sigui, el confinament va ser... Una cosa complicada per tothom, però sobretot pensàvem amb les dones que estàvem maltractades a casa i que si ja amb una normalitat que teníem no eren capaços d'expressar-se de, o de comentar-ho o de denunciar-ho, eh, amb el confinament encara menys i vam intentar que se sentissin segures i que poguessin trucar tot i que estiguem al confinament. Mm -hmm. Aquesta línia 900, que de fet nosaltres doncs, també anem passant una falca publicitària, eh, la qual segurament l'heu escoltat, és aquest 900-920, eh, una línia totalment doncs, eh, anònima i que no només és per a les dones que pateixen violència masclista, sinó també per a aquelles persones que vegin no?, alguna situació de violència. Exacte, per familiars, eh, per fills i filles menors que puguin viure... I, i veure situacions eh, familiars, veïns, veïnes, amics, amigues i professionals també, mm -hmm. i també per part de professionals. Mm -hmm. sí. En aquesta, ho comentava jo abans, que encara no hi ha aquestes dades no? al voltant de, del municipi de Palafrugell, tampoc que doncs, al voltant de com ha funcionat aquesta campanya d'establiments segurs, esperem que en, propers, en les properes setmanes doncs, en puguem tornar a parlar i per saber doncs, quantes persones l'han utilitzat i com ha estat no? també valorada per, per uh, com ho valoren, millor dit les, uh, les persones que podien fer-ho servir i en aquest sentit, doncs, intentant recuperar una a la normalitat uh, ben aviat, Sònia, l'Espai d'Ona també recuperarà l'atenció personal no? Sí, a partir de la, eh, durant tot el confinament hem fet atenció telefònica val, de les persones que ja estaven apeses a l'Espai d'Ona i, i de les persones que han demanat uh, algunes que han demanat doncs, doncs atenció i a partir de la setmana que ve comencem mm, visites presencials amb cita prèvia mm -hmm. i, i, i bueno, de moment ja estàvem organitzant amb la, amb la companya l'Ester i ja estem doncs, donant visites perquè algunes de les dones ja que han anat fent seguiment a l'afònic o algunes que estàvem pendents es demanaven de poder venir de, a nivell presencial ja doncs anar recuperant una miqueta aquesta reobertura de serveis, com hem anat comentant en les darreres setmanes, doncs els serveis municipals tornen a amb la seva activitat presencial, perquè, com hem comentat amb la Sònia ara, però també amb altres serveis, doncs l'activitat continuava des de, des de fent aquest teletreball, una activitat diferent, però que ara doncs, tornarà amb aquesta cita prèvia, quan la Sònia ens les, les vies de contacte. No sé, Mònica o Sònia, si voleu afegir alguna altra cosa eh, al voltant de, de com ha estat aquests dos mesos. Um, Bé, bueno, um, sí que... Um, també un altre fet és que al principi, degut, jo crec que també uh, aquest confinament i el que era a casa, uh, ja, ja van disminuir molt les denúncies. Uh -huh. I ara, a mesura que hem anat ja uh, canviant de fase uh, i desconfinant, les mesures han anat augment... i les mesureses de denúcies han anat augmentant fins i tot en alguns moments més que abans del confinament. Vull dir que també és una... són moviments no? que et permeten veure una mica com ha estat la dinàmica i, mm -hmm. i què pot haver passat. no fem hipòtesis de què et pot haver passat no de quina percepció poden haver tingut, que han estat contenint situacions i, i, i sí que, bé, bueno, com més temps passa és més greu, no? Va, va escalant, la violència va escalant, no? Uh -huh. um, i, i, I poden ser com més greus. Llavors es poden donar situacions així que, que, que, que d'alguna aquesta contenció, s'ha anat ha anat escalant aquesta violència i ens podem trobar en doncs, situacions molt greus. Mm -hmm. De ben segur que no, no ha estat una situació fàcil eh, doncs, per a totes aquestes dones que pateixen aquesta violència. Nosaltres avui ho volíem fer palès també amb aquestes dades doncs, que s'han... Uh, fet públiques des de l'Institut Català de les Dones amb aquest augment de, de trucades i respecte a aquestes denúncies que havien baixat, uh, també he, he vist, Sònia, que uh, es calculava que les comarques de Girona en, en, durant aquest període de confinament van disminuir un 30%. Per tant, uh, això denota també aquestes, aquestes xifres i aquest augment que esperen també doncs, per, de cara les properes setmanes que pugui haver i com, que ja ens, com ens comentes tu que ja hi ha hagut. Sònia... Bueno, no no perdonevulllgir eh, sí. no és que hagi disminuït la violència sinó que s'ha fet més invisible, uh -huh. val i aquest és la lectura, no és el revés no eh? no és que agiix minuït. Doncs eh, aquesta és la lectura, òbviament, que calia puntualitzar això perquè poder després eh, es, hi ha malentesos. Eh, moltes gràcies per atendre la nostra trucada avui a totes dues, a la regidora de Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament de Palafrugell, la Mònica Tauster, i a la responsable de l'Espai Dona de Palafrugell, Sònia Viboles, moltes gràcies a, a totes dues. Gràcies a vosaltres. Seguim en aquest informatiu amb notícies relacionades amb el nostre municipi. Per a continuació recordar-vos que el Museu del Surú acull fins al 25 de juliol l'exposició Els ocells de la Sureda i l'entorn mediterrani, diari d'un naturalista, un recull de dibuixos i pintures de Jaume Ramot i Sergi del Rio. L'exposició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 dos naturalistes fetes a les oredes i els boscos de muntanya, però també a les basses, camps, hortes, camins de ronda i platges del nostre entorn. Jaume Ramot és president i soci fundador del grup Natura Externa, una associació que treballa en la recerca i la divulgació de la flora, fauna i el medi natural i cultural més proper. Remot ha publicat diversos llibres i articles de, de temàtica ornitològica. Actualment lidera el projecte de seguiment del gran duc al Baix Empordà. De fet, amb Jaume Remot, en diverses ocasions hem parlat d'aquesta espècie del duc al Baix Empordà, de les dificultats que tenen per sobreviure i també de com està la seva capacitat de reproducció aquí a Palafrugell. D'altra banda, a més a més de Remot, Sergi del Rió és l'altra pota d'aquesta exposició. En aquest cas, en Sergi està Estudio de Tu Sector 13 a Calonja i professor de dibuix i pintura. El seu interès pel naturalisme l'ha fet crear un gran nombre d'obres en relació a l'ornitologia. Així doncs, aquesta exposició és una oportunitat per conèixer en detall la gran diversitat d'aus de la sureda i l'entorn mediterrani. Permet veure de ben a prop tot allò amagat habitualment a les capçades dels arbres, els joncs o fins i tot a cel obert. moment ara per a la informació comarcal que ens portarà a parlar de l'Hospital de Palamós que, per explicar-vos que aquesta setmana s'han iniciat les activitats que havien quedat a banda a causa de la Covid-19. Així, avui ens hem posat en contacte amb la directora assistencial dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, la doctora Anna Rivera. En primer lloc, la doctora Rivera ha explicat els serveis que s'han reprès gràcies a la baixada del col·lapse ocasionat per la pandèmia. L'ambulatòria, que va començar l'1 de juny, amb totes les mesures que hem pres, i la quirúrgica, que ja l'anàvem fent des de finals d'abril, veient que l'activitat baixava i mai pujava, uh -huh. um, ja ens vam animar a fer un quiròfan més de programades amb pacients molt escollits, amb molt poca patologia eh, concomitant i... i algunes intervencions que no podien demorar massa. Durant aquests més de dos mesos d'aturada s'havia demanat als caps del servei que revisessin tots els pacients que tenien pendents. En aquest sentit, s'han tingut en compte tant la gent de consultes externes com pacients esperant per entrar a quiròfan o realitzar altres tipus de prova. Segons la doctora, l'objectiu d'aquesta organització prèvia va ser poder atendre la gent segons el grau d'emergència. Ens demanàvem que primer miressin hi havia algun pacient que podíem resoldre de forma no presencial, que el problema que tingués nosaltres trucant-lo i ja li podíem donar per resolt i això és el que hem intentat fer durant aquests mesos i dels que quedaven que s'havien de veure sí o sí, és aquell en què el metge ha de fer alguna exploració o s'ha de fer alguna prova o ha d'entrar quiròfan, uh -huh. els dèiem que ens els ordenessin d'aquells que eh, quan obríssim les portes havien d'entrar primers per la patologia que tenien i el seu estat clínic o podien anar esperant eh, a mesura que anéssim obrint i anéssim n'éssim programat. I això és el que han fet tots. Malgrat que la llista d'espera no ha augmentat gaire, en part gràcies a l'ajornament de les consultes externes durant aquest temps, la velocitat d'atenció de l'hospital sí que s'ha vist afectada, sobretot en relació amb els quiròfans. Així doncs, es demana, des de l'Hospital de Palamós, paciència davant el compliment de la llista d'espera, ja que anirà un ritme més lent del que s'esperava. En repassem 5 quiròfans i ara en tenim un d'urgències un d'activitat programada matí i tarda, que és el que hem posat en marxa a partir d'abril, de finals d'abril, principis de maig, i, i una altra que fem servir d'activitat relacionada amb el càncer, que és aquesta activitat que no pot demorar, uh -huh. i que ens plantegem aprofitar molt més aquest quiròfan. Però estem lligats de, que ten, on hi ha l'hospital de directe quirúrgic, que és on ara posem els pacients més greus, que és on teníem el que dèiem l'últim Covid, i que tenim l'hospital una mica ple. Llavors, en funció d'això podem anar obrint i baixant. Així mateix, la directora assistencial dels serveis de Salut Integrats Baix Empordat també sol·licita paciència amb la incorporació de mesures tan restrictives ja que s'hauran de mantenir durant un temps per evitar un major nombre d'infeccions, sobretot a l'interior de l'hospital. Tanmateix, agraeix el bon comportament i el seguiment de les recomanacions per part dels residents de la comarca, gràcies als quals s'ha evitat el col·lapse de l'Hospital de Palamós. A banda de la represa d'activitats, amb la doctora també hem conversat sobre un altra passa endavant que s'ha fet aquesta setmana. En aquest sentit, ens ha explicat que ja es permet un acompanyant per pacient independentment del fet que estigui a urgències o ingressat a planta. Una novetat sobre la qual Rivera n'ha tret una conclusió favorable. Ha anat bé perquè la gent està molt conscienciada. Mm -hmm. És més urgències, hi ha molta gent, que molts acompanyants que prefereixen ni entrar. Llavors... Um... El que sí que nosaltres d'intentar mantenir és aquesta comunicació tant amb el pacient com amb la família que decideix no entrar. Però si el pacient, par parlant d'urgències, eh? sí. si el pacient no té sintomatologia que ens faci pensar amb el Covid, um, es deixa entrar un acompanyant que sí que li demanem, igual que les habitacions de, de planta, que una vegada hagi entrat, intenti no moure's amunt i avall, no entrar i massa. Per últim, la doctora fa una valoració sobre aquests dos mesos de confinament els quals han suposat un gran obstacle pel sistema sanitari. En aquest sentit, s'ha començat a plantejar altres formes de treballar dins de cada especialitat. A més, també s'ha arribat a una conclusió sobre l'aprenentatge assolit i sobre el que s'ha de mantenir en un futur. Tot el tema de l'activitat no presencial és a dir, aquella pacient li podem resoldre estar al pacient a casa, ja sigui via una trucada o una videoconferència, eh, tant professionals com pacients han fet un pas molt important per veure que realment podem arreglar moltíssimes coses sense que el pacient es mogui. Llavors, aquest fet és una cosa que estem intentant introduir molt en la represa de l'activitat, d'aquesta activitat no presencial. També és veritat que hem après... Eh, Coses que ja sabíem o canvies, que és la capacitat de fer feina quan treballes en equip no? i la capacitat d'avançar quan tots mirem cap al mateix objectiu. No obstant això, es tracta d'un aprenentatge que ha comportat un gran esgotament físic i mental al personal sanitari. Per tant, en la mesura que es pugui, es podran demanar vacances per descansar i recuperar forces davant un possible rebrot del coronavirus passat l'estiu. En aquest sentit, nosaltres us recomanem que... Recupereu aquesta interessant entrevista que hem mantingut amb la doctora Anna Rivera. La podreu trobar a la nostra apartat de, de notícies a l'entrada represa d'activitats a l'Hospital de Palamós. Aquí me amb informacions relacionades amb el nostre municipi i relacionades també amb la salut i en aquest cas, si us recordeu, ahí ens posàvem en contacte també amb els serveis de salut integrats Baix Empordà. -en, en aquest cas, ho fèiem amb la doctora Núria Comas, directora d'atenció a la dependència del CIBE. La doctora Comas doncs, ens actualitzava la situació al centre residencial Palafrugell Gent Gran, en el qual ens explicava que ja s'havien produït 39 defuncions. Malgrat que en les darreres setmanes no hi ha hagut nous casos de Covid-19, encara continua 26 pacients ingressats a la segona planta de la residència Palafrugell Gent Gran. Es tracta de pacients que porten des del mes d'abril ingressats. La unitat que tenim d'hospitalització ara ja està eh, gairebé aquest, aquest cap de setmana ja la repleguem. Eh, encara hi queden eh, sis persones hospitalitzades, que considerem que són d'hospital, però en aquests dies estem ja considerant que es podran donar salt a la residència, eh, més que res perquè ja tenen els símptomes controlats, malgrat han sigut unes estades llarguíssimes d'aquestes persones hospitalització. Hi ha persones que venen eh, ingressades, estan ingressades des de principis d'abril. Llavors, eh, és que ve perquè han fet moltes complicacions i que s'han anat resolent a mesura bàsicament per el seu estat de salut previ i que s'han anat resolent a mesura que Uh, han anat rebent el tractament adequat. El fet que aquests pacients hagin superat moments molt crítics els fa fer optimistes que puguin rebre l'alta en els propers dies, no obstant això, com es, es mostrava prudent per la data avançada, 88 anys de mitjana, de cada una de les persones ingressades. Uh, D'entrada és que diem, eh, que moltes vegades l'estat de salut, en hores, empitjoren. Eh? Mm. Llavors uh, uh, estem optimistes en el sentit de que porten més i mig ingressades i han anat superant complicacions, però eh, les conseqüències i, i, i les seqüeles són, són greus eh, en aquest sentit, són mm. persones que estem parlant d'una mitjana d'edat de, de 88 anys eh, la majoria, eh, una mitjana estem amb això i, i totes tenen alguna malaltia prèvia la medicació també donar-los més medicació doncs també, eh, a vegades la medicació esdeven eh, complica, tot plegat, no? D'entrada esperem que resoldre aquests sis casos amb aquestes 48 hores que tenim per davant i, i a veure, esperem. Com us dèiem, des de la darrera actualització que teníem dijous passat, doncs al geriàtic Palafrugellenc s'han produït cinc noves morts, per tant, les defuncions en aquest centre són ja 39, malgrat la possibilitat que la setmana vinent no hi hagi ingressats a la segona planta de la residència. Aquesta, ens explicava la doctora Núria Comas, es mantindrà operativa de cara al futur. La davallada de la incidència de la Covid-19 al centre residencial ha fet que des d'aquesta setmana es permetin de nou les visites dels familiars, tot i que, com puntualitzava la doctora, són visites amb cita prèvia i amb moltes mesures higièniques. En aquesta línia, el fet que els residents puguin tornar a rebre visites és un aspecte molt positiu a nivell psicològic. Malgrat haver de mantenir la distància física, és una passa endavant molt ben valorada tant pels familiars com també per a les persones residents. Per la seva banda, els professionals del centre valoren aquests avanços que es fan per recuperar la normalitat també de forma molt positiva. Núria Comas recordava que més enllà del que dels que s'han contagiat també hi ha el factor emocional que els ha afectat molt. I realment aquest patiment emocional, no?, i, i més d'això, eh, eh, amb les persones residents que els reconeixes no del el dia a dia, no?, que també has de posar-hi com no? un acte vestint amb EPIs, eh, que m'hi coneixen, això és complicat, això és mm -hmm. complicat. I els professionals ho han afrontat, s'han adaptat, ja ho havíem comentat un dia, a nou canvis d'horari, noves maneres de treballar, mm -hmm. i la col·laboració que hem rebut, tant de l'atenció primària com de l'Hospital de Palamós amb professionals que han treballat conjuntament. Això també ha sigut un repte per tot plegat. Un parell de mesos enrere, en el pic de la pandèmia, el centre residencial en el que es fregaven els 50 positius, la doctora Núria Comas ens explicava per què hi havia hagut lloc aquesta situació. Apuntava a un brot epidèmic causat per la manca de símptomes en els pacients i la poca fiabilitat dels testos antigènics. Tot i haver actuat ràpid i haver dotat de tots els recursos assistencials possibles, remarca que en un primer moment es va posar la mirada en els hospitals. No s'esperaven que la situació que hi ha hagut a les residències acabés com ha acabat. A nivell de el CIBE, la directora d'atenció a la dependència, reconeix que en una primera fase la comunicació amb les famílies es podia haver fet millor. Per la nostra banda, doncs, també, la, la part de millora amb la comunicació amb les famílies, eh, això també eh, veiem que en aquell moment no vam ser prou que això ja l'havíem comentat, i bàsicament de que sí que rebien informació de l'estat de salut, però potser tota la part organitzativa aquesta no va ser prou àgils en aquell moment tota aquesta reflexió s'ha fet i s'està fent amb la mirada posada doncs, al futur no? perquè realment el centre doncs ha de tenir nous, nous ingressos de començar a obrir el centre a eh, acceptar nous ingressos quan calgui el centre de dia també tornar a posar en funcionament. Aspectes, doncs, que s'han de millorar de cara al futur i amb la davallada de la incidència de la Covid-19 a la residència, els reptes també són acollir nous residents i tornar a posar en marxa el centre de dia. Tot un repte aquest darrer, ja que també s'haurà d'adaptar a la situació actual. Podeu recuperar l'entrevista íntegra que manteníem ahir amb la doctora Núria Comas a l'espai a la carta de radiopalafrugell.cat. I tancarem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell amb una conversa que mantindrem a continuació amb el director dels Jardins de Cap Roig, Josep Uller, vinculat a la Fundació La Caixa, amb el qual parlarem d'un nou espai que s'ha creat en aquest indret de casa nostra. Saludem primer de tot el director dels Jardins de Cap Roig. Bon dia, Josep. Bon dia a tothom, bon dia a Benora. Doncs gràcies per atendre la nostra trucada, Josep, i nosaltres avui doncs, volem parlar d'aquest jardí de la Dorothy, un nou espai de, dels Jardins de Cap Roig. Què ens pots explicar d'aquest nou espai? Doncs, bueno, algunes coses, i espero que siguin per les persones que ens escolten. Uh, la idea era, aprofitant uh, en, un, en un indret dels recorreguts uh, visitables de la finca, Llegó com que un molt tenida del caproix que en diem a dintre uh -huh. uh, hi havia un petit raconet on, eh, uh, pot hi havia arbres, hi havia arbustos hi havia un parell de clarianes. Que la natura, no sé per què, no, no havia plantat mai en allà uh -huh. i estaven també al costat del bural. I i ven pensant en en Joan Carles Aguilar, que és el company que és responsable també de d'explotació de, dels jardins que també estan allà, de per què no s'ho profitar i fer un espai Uh, que en dèiem de, de repòs, de relax, i que també servís no només per asseure's i descansar durant el recorregut de la visita, sí que tenim alguns bancs uh, al llarg de la, dels, dels, dels recorreguts dels jardins, però un lloc molt més, és agustat el camí, però és apartadet perquè els arbres que hi han, com us l'explicava, davant d'aquestes claudianes, fan com una mica de pantalla. Uh -huh. I que, a més a més, també podessin servir com un espai que qui vulgui en dient també zona de lectura, zona d'estar, és un lloc que pots escoltar els ocells, ara n'hi ha molts, evidentment, i a la finca encara més, i fins i tot la Ramó del Mar. I a partir d'aquí el que vam fer va ser eh, fer dues coses, d'una banda, eh, aprofitar unes plantes que vi, eh, originals que havia... Quan dic original, vol dir que les havia plantat amb les seves mans la Dorothy Webster, que, que com algunes persones que ens escolten és la, la, la, la cofundadora del jardí, jo amb el seu marit, el coronel Nicolau Wadowski, uh -huh. uh, doncs diem, teníem esqueixos en, en els magatzems i alguns hivernacles del jardí que els havíem conservat, en concret són tres plantes, Uh, no em feu dir el nom en llatí perquè ni en comú perquè no, no me'l sé. Eh? Ja, ja, ja em disculpo davant dels escoltadors. però sí que quan estigueu entrem en, en el jardí en aquest racó posarem unes carteles perquè saplar de quines plantes tenen. Uh -huh. Els jardiners al llarg dels anys havien anat es queixos i per tant sempre s'havien conservat. En doncs el que fem les posem en valor i les, i les posem en, en, aquest, en aquest indret. Al costat de hem recuperat un parell de làmre, que havia, probablement havia dissenyat el coronel Wadowski eh, algunes persones que ens escolten potser recorden que el coronel també dissenyava no només feia cases a la Costa Brava sinó que també dissenyava interiors en forma de flor, que estaven en els magatzems de, del castell i que per tant les hem, les hem recuperat i les hem posat allà i que donen llum és a dir, el, el vespre donen llum mm -hmm. això, d'aquestes dues coses que complementaven la, la zona una zona d'estar que hem pogut posar unes fustes i quatre sofats i ja en tenim prou i, un, i, una, i una font d'aigua per donar aquest sorollet de l'aigua que va caient per donar aquesta sensació de relax aquest, espai, aquest espai és visitable i, i, i, i, i els, els, els, els visitants el trobaran eh, pel, vaja, pel recorregut perquè l'hem senyalitzat i per tant eh, la gent, els hi és fàcil descobrir perquè està al costat costat d'un dels vorals, d'un dels camins interiors que tenim per recopar. Mm -hmm. aquest, és, és aquest nou espai, que, que com ens comentava Josep, té aquesta, aquest valor afegit d'aquestes plantes, d'aquest material que, que, que, te, que tenia el coronel Vaevowski que ha volgut recuperar i aquestes plantes originals del 1935, eh? tants anys després que, que, que, que unes plantes doncs, que, que va posar en aquest espai la Dorothy, que es puguin veure doncs, també és, és aquest valor afegit que deia, no? Exacte, no? A base d'anar fent esqueixos, el, no sé, els diferents jardiners que ha tingut aquesta finca doncs mira, doncs anaven conservant, perquè aquestes plantes estaven originalment plantades a diferents indirets a la finca i aquestes, bueno, algunes eh, potser a s'han substituït per altres plantes no sé, ja, ja sonem, no? però els esqueixos es van anar guardant i, bueno, i gràcies al bon fer doncs una mica... i també, si, com, i com veieu, és l'excusa també per posar en valor la figura de la Dorothy. Uh -huh. És a dir, eh, com ja sabeu, eh, la, la gran aportació que fa el matrimoni Wodowski eh, en aquest paratge de la Costa Brava justament és aquesta tenacitat o persistència, i si utilitzo termes més de, de, de, de, de resiliència, que avui en dia està molt de moda amb tot el que ens està passant amb la pandèmia, uh -huh. doncs, a observar un paisatge i, uh, i, i, i rebutjar ofertes que en aquell moment mentre estaven en vida i havien tingut per fer complexos turístics que a partir dels anys 60 es comença a desenvolupar allà de la Costa Brava, com tots sabeu i entendre el paisatge d'una manera molt concreta que era dir, escolta, deixem que la natura faci, faci el que hagi de fer i jo intento mm, fer poques modificacions o alteracions a l'hora de fer un jardí o a l'hora de fer un castell o a l'hora de fer les, les torres que era on vivien ells, que és, és l'entrada Mm -hmm. Llavors, des de la Fundació La Caixa, bueno, tenim clar que, que el llegat del Wodowski, dels Wodowski és important i, i més enllà de, de, de, de, de posar-ho a la cartelleria, de posar-ho a la web, de posar-ho en plaques, creiem que si fent espais tangibles, espais físics que donguin nom al matrimoni o a algun dels seus dos components, doncs ajudem que el visitant entengui eh, un a qui ho va fer és a dir, eh, vostè està en un jardí que va ser una idea d'unes perso persones molt concretes que perseguin mm -hmm. un somni i per tant és una manera també d'anar a tenir homenatge. No serà l'últim que farem, ja us els aviso, eh? però, però com que no el tenim fet ens, ens esperem més endavant <ríe> per explicar algunes coses més que farem per posar en valor la figura del, del matrimoni Wajowski doncs, uh... Això, i per, també per estimular a que les persones d'aquí a la comarca també puguin tornar a venir a visitar els jardins, és a dir, amb l'excuse d'aquest espai nou, doncs, quan estiguem en les fases que les autoritats sanitàries i administratives ens permetin, eh, tenim dissenyades unes activitats per fer dins aquest espai, que van molt lligades a la, a la dinamització literària, que li hem demanat a, a la Fundació Josep Pla de Palafrugell, que ens ajudi a dissenyar-les. Uh -huh. I espero el juliol, esperem que si tot va bé i estem amb les fases 3 ja i amb un procés d'acrir més normalitat, eh, us puguem oferir. Són activitats que passen el, els dissabtes i que tenen a veure amb dos eixos destinats tant a les famílies, és a dir, per tant a grans i a petits, per compartir-les, com a públic general. Eh? Hi ha dos tipus d'activitats. Uh -huh. i, que ten, i que giren a l'entorn dins de l'eix literari de, de, de, dos, de, de, de dos temes un és eh, autors de l'Empordà i d'altre eh, el, el mar, el paisatge marí i en aquest sentit doncs, si entreu a la web de, de, dels jardins de Cap roig veureu una oferta d'activitats que evidentment doncs hi un dia que es parla d'en Josep Pla parlem de Caterina Albert, o Balaguer, Caterina Albert parlem de les policies de Vinyoli sobre el mar etcètera, etcètera, etcètera. Uh -huh. en tenim Insisteixo, unes pensades per públic familiar, per, per compartir-ho pares i mares o, o adults amb, amb infants, i unes altres per públic general esperem que juliol les puguem fent perquè si entreu a la web veureu que estaven programades des del mes d'abril, però com tots bé sabeu no les hem pogut implementar mm -hmm. no sé Josep, si ja, ja es pot visitar ben bé amb aquesta fase 2 en la qual ens trobem sí, sí, sí, la, vull dir, des d'aquest dilluns hem obert els jardins de Cap Roig mm -hmm. només, per, només per visitar els jardins no, no, no podem fer activitats encara sí. com aquestes que us estava esmentant amb l'horari normal d'aquesta època de l'any que és des de les dades del matí fins a les 20 del vespre Uh, podeu venir, uh, quan, quan entreu veureu que, com a tots els equipaments, heu de seguir una petita normativa uh, a propòsit de les mesures uh, Covid-19, és a dir, venigueu amb mascareta uh, i mantenir la distància de dos metres, uh -huh. eh, eh, com us podeu imaginar, en un espai a cel obert, és superfàcil sí. i per tant no te, és molt diferent d'entrar en un museu eh? uh -huh. o en una sala d'exposicions tancada per tant us ho direm igualment però no no tindreu, no tindreu cap problema per tant és, jo diria que és un dels entorns més segurs avui de venir a visitar i a ja, consumir cultura o en aquest cas paisatge si voleu uh -huh. perquè està a l'aida lliure doncs... no cap espai a l'interior que ajuda a entrar tot és caminar per uns jardins que estan a cel obert Uh -huh. per tant és superfàcil, només us demanem que vingueu amb mascareta Avui doncs volíem enfocar-ho sobretot en aquest, eh, el jardí de la Dorothy eh, ho ha explicat doncs el director dels Jardins de Cap Roig, de Cap Roig en Josep Ullé, el qual doncs agraïm que ens hagi la, la trucada i ens emplacem això en els propers mesos per tornar a, a posar-nos en contacte amb vosaltres, moltes gràcies Josep A vosaltres per l'interès, bon dia i doncs amb aquesta conversa amb el director dels jardins de Cap Roig hem arribat al final d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui divendres 5 de juny. i ens acomiadem d'aquest espai recordant-vos que tota la informació continuació passa per radiopalafrugell.cat també per les nostres xarxes socials el 107.8 de l'FM i també per Facebook, Twitter, Instagram i el canal de notícies de Telegram de Ràdio Palafrugell Un dia més us agraïm que hagiu escollit aquesta emissora per informar-vos de tot el que succeeix a la nostra vila Ens retrobem dilluns que passeu un molt bon cap de setmana